Què és cou? El programa de Ràdio Pinsania, on expliquem les activitats i iniciatives dels col·lectius de la comarca i rodalies. Presentació del llibre, El casal cívic. Aquest dissabte, 19 de novembre, la llibreria Quatre Cantons ens convida a la presentació del llibre el capità de la Guàrdia Civil, Miquel Ferrer i Malià, entre el deure i el poble, de l'historiador Josep Noguera. L'acte tindrà lloc a les 7 de la tarda al Casal Cívic de Berga. I a més de l'autor, hi intervindran també Jordi Puntes Calveres, Miquel Rayó Ferrer i Rafael Català del Mau. Us hi esperem! La xarxa de suport mutu del Berguedà crida a l'organització i a la solidaritat. La xarxa d'esport mutu del Berguedà fa dos anys que s'ha creat. La gent que en vulgui participar o en tingui necessitat pot acostar-se al nostre local ubicat al carrer Pujada del Castell número 1. Dimecres de 7 a 2 quarts de nou, assemblea d'habitatge. Dissabtes a partir de la 1, distribució d'aliments per qui ho necessiti. Dimecres i dissabtes, recollida d'aliments per qui en vulgui oferir. Us animem a participar-hi! a Festa de la Ratafia a Berga Aquest dissabte, el Casal Panxo organitza la Festa de la Ratafia, que enguany constarà d'un concurs de les millors ratafies, una fira dedicada a la xocolata i a la ratafia, un sopar a càrrec de la cuina del Barbut i ja a la nit, concert del grup format 3 al Casal Panxo. Durant tot el dia, tastos de xocolata i ratafia al Cinema Catalunya i a la plaça dels Països Catalans. Per més informació, consulteu el cartell o les xarxes socials del Casal. Jornades de coneixement del projecte Cal Blanchard. Aquest diumenge, 20 de novembre, a dos quarts de cint, l'agent de la cooperativa d'habitatge Cal Blanchard ens convida a una xerrada informativa ...sobre el projecte d'habitatge i una visita guiada... ...a l'edifici situat al carrer Buixader 18-20. Jornades del món rural i artesania a abast. Aquest diumenge, dia 20, les companyes de l'Ateneu La Feixa... ...ens conviden a unes jornades sobre el món rural. A partir de les 9 del matí, pintada de mural col·lectiva. A les 10... Inici del mercat d'alimentació i artesania i visita els Horts de Castellet. A les 12.30 xerrada de Maria Estruc i tot seguit dinar de tardor. A partir de dos quarts de quatre hi haurà una xerrada sota el títol Suport mutu i moneda social per encarar el col·lapse. Us animem a participar-hi! I fins aquí, què es cou? Juntes creem xarxa.